«На чим я спинився?» «Ага». І він став оповідати, нав'язуючи до того місця, на котрім ще восени спинився. Отже, доктор приїхав з маневрів, і вечором того самого дня вони вибралися на прохід до лісу. Знаєте, як наші ліси виглядають в пізню осінь та ще після дощу? Сумно, листя розкладається, сухе галузя тріщить, крячуть ворони, висять сірі хмари. Доктор ішов з Христиною, за ними граф із сином. Що кілька кроків граф ставав, підносив голос, розкладав руками, видно, вели розмову на якусь дуже для них цікаву тему. Доктор догадувався, що говорять про родинне непорозуміння. Вітер заносив до його вуха деякі слова, які вказували на те. Їх, певно, і Христина чула, бо йшла поруч. Доктор зрозумів, що їй це не мило, і що найкраще було б і собі почати якусь розмову, але ніяк не міг попасти на підходящу тему. Про що будь балакати, приміром, про погоду не хотів, а доторкатися болючого питання про її подружжя не міг. «Чого ви такі мовчазливі, пане докторе?» – почала вона перша. Спокійним мені, ніби байдужим голосом, але він чув, що це силований спокій. «Чогось мені сумно на душі, панно, – Христино відповів. А гадайте, що мені весело? Ні, я того не гадаю, пані. Може, я і сумний вашим смутком? Глянула на нього. Спасибі й за це. Йому зробилося ніякого, бо зрозумів докір. Цей докір заболів його. Чого вона хоче, щоб він кинувся їй до ніг і почав грати роль безнадійного любовника? Безнадійного, бо ясно, що ніяких виглядів на щасливу розв'язку цієї тихої драми Нема і бути не може Тут рішаюче слово має графиня о, Як вона схоче, так і буде Граф чоловік добрий, але м'який І доктор рішився мовчати Погано тепер на божому світі, панно Христино Сказав, коли мовчанка ставала невиносимо тяжкою Та же не гарно, безнадійно якось Безнадійно, відповіла як відгомін тихий І тільки сухе листя ще до під їх ногами Заждім на них, сказала, зупиняючись нараз, а коли надійшов граф із сином, попросила, щоб вертали додому, бо вона в легких мештах. Вернули. За вечерею граф кілька разів починав розмову, але графиня все щось такого сказала, що він тільки головою покивав і замовкав, бо не хотіла, щоб Антоній був свідком якоїсь суперечки. Коли перейшли до другої зали, граф не видержав. Моя добродівка в особливо поганім настрою. Не знаю, як і про що мені говорити. «Про синім їх дали, пане графи», – відповідала графиня. «А щодо настрою, то він у мене тому поганий, бо не може бути гарний. А чому не може бути гарний, то пан граф знає дуже добре». «Як же я можу знати те, чого ти сама, мабуть, не знаєш?» «Пардон, я знаю. Я хочу щастя моїм дітям». Що діти того не розуміють, це не диво. Вони ще молоді, їм в голові зелено, але ти – батько. Я? Прошу прийняти до ласкавого відома, що я також щастя моїм дітям бажаю, а що наші погляди на те, що таке щастя неоднакові, то не моя вина. Моя? Правда моя? Якщо щось зле, то я всьому винна. Я? Доктор побачив, що розмова сходить на ховську дорогу і хотів вийти панство дарують, але мені здається, що я тут зайвий. Навпаки, пане докторе, сказала несподівано для нього і для всіх графиня, ви тут потрібні. Довше годі скривати. Як чоловік чужий, але добре нам знайомий, можете висловити свою безсторонню гадку. Діло в тім, що Христина хоче відкинути руку чоловіка дуже поважного, досвідченого, з гарного роду, навіть посвояченого з пануючим домом. Втім, то і річ... Вважайте, посвояченого з пануючим родом. Десятий кіл у плоті, додав граф. Графиня скипіла. Гадаю, що де ходить о щастя доньки, там такі замітки не на місці. Щастя нашої доньки не в десятій воді по киселю, стояв при своїм граф, але й не в паньківцях, пора їй ширший світ поміж люди що вона тут висидить, здичав її і забуде, як говорити з людьми. Я рішучо, противлюся, щоб вона власними руками нищила своє щастя. Я до того не допущу». Пана Христина сиділа біля вікна і дивилася на сумний осінній краєвид. «Ти мовчиш?» – спитала її графині. «Що мені казати? Ви вже знаєте мою гадку мамо. Гадка не присяга, її можна змінити».